Так заведено, що той, хто виголошує жалобну промову, наводить присутнім цілий життєпис небіжчика з додаванням різних похвал та зауважень, і цей звичай дуже добрий, бо навіть у найзасмученішого слухача він викликає огиду й нудьгу, а згідно з досвідом та свідченнями авторитетних психологів, вони розвівають будь-який смуток. Отже, таким чином промовець заразом виконує обидва свої обов'язки, складає хвалу Небіштікові і втішає тих, кого той покинув. Є чимало прикладів цього. Та й природно, що найзасмученіші після такої промови повертаються додому вдоволені й бадьорі, бо радіючи, що їх уже ніхто не мучитиме промовою, Легко відтримують розлуку з небіжчиком. Любі братове, що зібралися тут. Як би я хотів піти за цим вартим найбільшої хвали, випробуваним звичаєм, як би хотів викласти вам докладний життєпис померлого приятеля і брата і котів зажурених обернути в котів задоволених. Але це неможливо, справді неможливо. Зрозумійте мене, дорогі мої любі братови, коли я скажу вам, що про саме життя небіжчика, про його народження, виховання і подальшу діяльність майже нічого не знаю, отже, міг би розповісти вам тільки різні вигадки, недоречні тут, біля тіла небіжчика, бо це місце надто поважне і невідповідні нашому настрої, бо він надто врочистий. Тож, вибачте, бурші, але я замість тієї довгої, нудної великанини хочу просто кількома словами сказати, який сумний кінець судився цьому бідоласі, що лежить перед нами закляклий і мертвий, і яким чесним, порядним хлопцем він був за життя. Але, о небо, я збився з тону красномовства, хоча й кандидат цього мистецтва, і сподіваюся, якщо доля захоче стати професором поезії і красномовства. Гінсман замовк, витер правою лапою вуха, чоло, ніс і вуса, довгим пильним поглядом зміряв небіжчика, відкашлявся, ще раз провів лапою по обличчі і, підвищивши голос, повів далі. Оли-ха-доле, ожахлива смерть! Навіщо ти так жорстоко забрала в розквіті літ цього померлого юнака? Братове, кожен промовець повинен знов і знов говорити слухачам те, що їм уже остогидло слухати, тому і я кажу вам те, що ви всі знаєте, а саме, що наш дорогий небіжчик став жертвою лютої ненависті шпіців. «Філістерів! Туди, на той дах, де ми раніше розважалися, де панувала радість і мир, де лунали бадьорі пісні, де лапа до лапи і серце до серця, ми були одним цілим. Туди він хотів пробратися, щоб у тихій самотині, лише зі старостою Пуфом, відзначити пам'ять про ті чудові дні, справді щасливі дні». Аранхуеца, що вже минулись. Але шпіци, філістери, які хочуть будь-що не допустити відродження нашого веселого котячого товариства, понаставляли в темних кутках горище пастки, і в одну з них потрапив нещасний Муцій, розчавив собі задню лапу і мусив померти. Болючі, небезпечні рани – що їх завдають філістери, бо вони завжди послуговуються тупою щербатою зброєю, але витривалий і дуже від природи небіщик, незважаючи на небезпечні рани, міг би знов одужати. Проте гірке усвідомлення того, що його перемогли підступні шпіци, повалили на самій вершині блискучого життєвого шляху постійна думка про ганьбу якої ми всі зазнали, саме це вкоротило йому віку. Він відмовився від необхідних перев'язок, не вживав ліків. Кажуть, він хотів померти.